Oihartzun irratiko entzuleok, egunon eta ongi etorri oihartzun kimatzen zailora. Ondoren, asteko albiste nagusienak, asiarro lezela eta hendik aloiolaren aldetik. Bat, ekonomia arroari daokionez, komunikadietan entzuta handia izan du Espainiako nazion, auzitegin nazionalak, Rorri Godrato eta Ángela Gedebez, PB-ko ministroak auzipetu zituela eren egun bankeren auzian, Fernando Andreu Epaiak, UPE Idez, Aldezriaren salak onaltu ostean. Uztelkeria den aurkako agentziaren iritza garaituz, iruzur egintzutela ikeltuko ditu. Bos delitu egin diren azteltuko da, iruzurra bidegabeko jabetzea, kontabilitate delitua, administrazio desdela iala, eta dokumentuen faltzutzea. Politikari deakokionez, astoenetan aipatu daiteke, Eusko Alderdi jeltzaleak hau batez izendatu duela inigo urkullu lenda karigai. Euskadi berpiztu leloa hartu du kanpaina hasi bitartean. Eta Laura mintegi izango da Euskal Herria bildu koalizioaren lendakarik aia. Ja. Aipatu behar dugu baitare, asteazkenean, hoi hartzungo irratian zela Laura eta ari egindako elkarrizketa entzunal izan zuten entzulek. Mexikon bestalde, perre ialder dirautzaiak instituzionala agintaritzara itzuli da hauteskunden ondoren. Hama urtez boteretik at egon ostean. Eta buruz hitz egin behar dugu. Sanferminak hasi dira dagoeneko. Irunean, 2000 amabiko Sanferminetako txupinazoak, amabia galdera puntu-puntuan piztu eta gota zituzten. Horrela, eten igabeko bederatzi eguneko jaiari asera emanez. Dena den, riaurrea oa, bertan dera otzi barri zantzuden atzodo, Irunako udal gobernuak. Ez izan zuten plaza eratera beraien aurkako txistuako sona barmenak zirelako. Plazan piztu ziren hainbat diskadar eta iztiloen gatik, udal batza ez zin izan zen udal etxetik Bosteldietan, iltentsen udaletxetik, plazan erraldoiak eta buruandiak zain zituela, eta jarraian jende artean bidea egiten saiatu zen udaltzaingoa baina ez zuten lortu. Azkenik beraz, erabakia megafoniatik jakainarazi zuten. Zientzia arloan berriz, aurkikuntza batek zirrara sortu du aste osoa zehar. Higgs bosoiaren antzemateari buruzari garanoski. Amarkadak egin dituzte fizikariak haren bila eta azkenean bai, detetatu dute Higgs bosoia. Partikula en fizikako eredu standardrara teorikoki aurreikusten zen partikula. Oraindik ziurtatzeko dago benetan Higgsen bosoia den aurkitutako partikula. Hala ere, errore tartea 3 milioi aukeratatik bakarra da. Adituek, garrantzi handia eman ditue aurkikuntzari eta aurkikuntza historikoa dela esan dute. Izan ere, Aurkikuntzarekin berretsi egiten baita eredu estandarrak baliagarri izaten jarraitzen duela partikulen multzoei eta fizikako oinarrizko indar gehienei espikazioa bilatzeko garaian alegia. Unibertsoa ulertzeko sajak eran. Kirolei dago kionez, Frantziako turretik berritxarrak txirrundo Euskadi taldeko Mikel Astarlozak eta Metsurrukak zurra atzo eroriko baten ostean. Elmugarako hogeita lau kilometro falta zirenean, tropelak erorikoa izan zuen, Esan behar, bestalde favorito batzue besteak beste frankeslegek denbora galdu zutela elmugaan erorikoaren ondorioz. Astarlozak ukal ukaz, ondoa puzkatu zuen, txurruka berriz lepa uztaia. Pilotari kionez, bestalde, gaur reiatuko dira Oñaz Bengotxa eta Martinez eirujo, Nafarroko lauterriko finalean. Eta azkenik, futbolari dago kionez, atletiketa erraela, maltxan jarri dira goeneko prestatzen hasiz. Errealak, Italiara joko du denboralia aurreko konzentrazioa bertan gauzatzeko, abuztuaren, ama, abuztuaren bitik amabira. Beltan, aurre del moraldean jokatuko dituen lagun arteko bederatzi partietatik lau jokatuko ditu. Modena, Parma, Barese eta Kiebo taldeen zaldeen aurkaga jokatuko ditu indarrak. Atletiki dagoikenez, Marcelo Bielsa entrenatzaiaak egindako kritiken ondoren, atletikek gogor salatu du entrenatzaileak esandakoa eta zalantzan dago ark karguan jarraituko duen edo ez. Atletikeko entrenatzaia gogor kritikatu zuen lezamako obekuntzalanak nola garatzen ari diren eraikuntza enpresa berandu eta okegeltzebilela esan zuen, eta okerena zela jakin batzek egitela gaizkia egiten ari zirela. Baina ondoren bielsa arago joan zen eraikuntza enpresa atleiki iluzur egiten ari zela salatuz. Eta azkenik asteko ALBISTEGIARI txera emateko Julenik gustteko zaiahun berri bat miranek koikili leltxundi fitxatu du Burgozko taldearen laugarren fitxaeta izango da. Hortaaz jokal atletiki agur a dio eta hurrengo astean aurkeztuko dute Mirandan. Azkoiti da, Gaztetan pilotari izan zen, eta bere Anaia Fernandorekin batera garaiko bikote famatuenetako bat osatu zuten. Mila bederatzen dairuro Gipuzkoako Diputazioak urteko Gipuzkoako pilotari hobenaren sal izenatu zuen. Azkoiti bada ere, urte asko darama hoi hartzunen bizitzen. Besteak beste, Elizalde ikastolako konserge izan zen, hogeita maika urtez. Tapia, egunon? Egunon! Zer moduz? Ongi, ongi! So, ongi! Gaur, pilotaz zaituko eta... nola ikusten duzu pilotaren gaur eguno egoera? Gaurko pilota egoera oso ona, baina... nik usten duz pelota... gaurko egunian... jende gehien ematen du... Hiruho eta Aymarrek eta... Behan tarteko pelotariak, ez da. Lengoko nikusik genuen zela Bilbon, bete-bete-betia. Bai. Bestea la pareja tata, bueno, joain festetan da, txala da, bitoian da, logroi da, bai, jende asko guten da, baina pelotak auk jean hartu du, eh, hoi bilek eh, jokatzen dutenia. Bai, beraik dira, momentuko pilotari garantzaizko da, nah, ez bai, da. Bai, bai, bai, du gabe. Bai, egunon, Tapia. Bai, bota. E, a ber, eta atzetik zen gaztiak, ze ikusten altzu talento handila dakarren baten bat, David Marino adibidez. Bai, bai, bai, bai. Oi, oin daon zagero hobina dago. atzelaina hobin hobina. Bieskoak bikainak ez da, ezkerra ere. Oso honak, oso honak, da fiziko aldetik ematen du oso asko rekuperatu dela. Bai, zaila bete egontzen gilderik ez da. Ba, neko demora hontzen, bai, bai. Itzulera ere ez da, nola nahiko izan, eh? Titinekin batera vinakako txapela ira da. Bai, da aurreke merito handiak, titine berreta bi urtekin nire, Bastiak. Bai, bera atio nahi. Atio baina berak asko <laughs> launtzen du, eh? Bai. Bera atzea eta aurre asko bintzen da, eta pelota aixak entzen du, da aurrelai oso kontra joz txarra da. Atze asko launtzen du baita, ez? Atze laiai ez, aurrelai, be atze da. Ez ez titinek atik hainatik? Ah, titinek! Titinek jauen askurtze jo du. Bera espalde zane, merinok espalde zane, beste hausin bat egine, zubieta e, bat egine, e, ez du duzte zerrengo zuen ikan. Titinek? Titinek. Hmm. Oso hori. Eta... Afizioa nola ikusten jendea Frontoin lehen bezain beste joaten da edo lehen Azkot gehiago betezen ziren frontean Lehen bai, lehen bai Lehen, lehen jendia zen afizio bat Da gaur, eh, afizio bat badao baina gehiago juten dira eh, Aposto bat ikan da ta, Bai, bai, bai, bai Eta ez beti gehiago ere eh, frontean eh? Lehen esan dituzte Hirujok eta Aymarrek eta Elauterdeko Txapelketa eta parejakoa eta jokatzen dute nean Beste, beste gogu gehiago dago jendia akusteko Bai eta astean azte, zehar izatenen partideak, eta ostira eta jende asko zutxeo jaten da fronteira. Baina, ba, biturik gabe. Hmm. Ta bueno, ba, Tapia, itxe guztu baitare zure pilotari garaiaz, nolatana asintzen jen ba, pelotan jokatzen? E, pelotan, e, bat egizu, beste asko bezala. <laughs> Erretik ia, askoitia, da etxeak jundarrean, ba, harkubeta, da harkubetatik etxeak, eta etxetik harkubeta, eta bila, hitze egin egin beti, eta boli, boli ikasi. Ba, nik uste garrantzitxoela, entzulek jakitea, ba, garai, gaur egun mentzat gazteek aukera asko dute, ba, bai futbola edo pilota edo igerik eta kirola asko dituzte utatzeko baino, zuen garaian pelota ez bat zenuten niteen, etzen niteen kiroletik egiten, ez da. Etxan ez beste ez ere etzen da, ordu nintzen, e, tenizik eta futbolik egiten lakoik. Eta asko iti jabeztelako erripilotari batean, ba, zesanik ez ez Hoi ba, hoi ba, gure kalian, eee... Guanzi ginenian pelotan gazte jendiak Igual lehungu ginen, oin kontatzen egin izaziko, baina igual lehungu ginen oitamar kale batian Oitamar pertsonaak? Oitamar bat, eta oitamar hortikan or arte ginen amazei profesionalak Amazei profesionalak Kale batian Bizen da izen ginen, vale. eh? gubia nahiak, handu eza bosta nahiak Zinen baka karretero eta joan izti E, Atan iloni bi joak eta han zuten, da han a, misi ziren, da zuazola nahiak eta hama zei pelote profesional. Ane batian. Atan ilorekin de idolo batzen duen onduan, ez? Bueno, gu dena bat egitekin ginen, gu bi anaiak gaten gero bat erazan Lutxiano eta gero anduen za, eta gero ba, berreara primero, retegi, laxos, oidenak. Eta profesional zenbat urteekin pasatu zinen, gogoratzen alzu nun izan zen debuta, ta zenekin, zenekin, zenen kontra... Bai, bai, bai, oso ondo gainean. Zagrautzen debutatuen nun, eh, 8a galarruta, lemiziko partidua. Ez dakit, seguru, hiren horita marra, eh, zainezu bisperan, zainezu egunian, seguru ez dakit, baina zagrautzen, 8a galarruta. Zer jokatu zen? Anaiarekin? Anaiarekin, bai, bitea Anaiarekin. Hamasazkin partidu jokatu gino zen galdunka, bai. profesionalian. Zuta Anaiak? Uh, milek, beti bilek jokatzen dugu. Anaia zarra goazen hor, ez? Bai, bai, bai, bai, iru urte zarra. Eta, zuretzat ere, ba, lagungarrik izango zen, ez? Hombre, bizeko, karo, Anaia izatea bakarrik ganez, ondo barralatze gineen, ba, zeh, ba in, hain beste urtean, akarri ba, jokatzen, ba, bakutzen bere failoak, zehidun, bilatze gino Bai, esan ere Anaiarekin oso biko tesonatu osa, osatu zuten, ez da, Garaian fama handia lortu zenuten japi Anaiek. Bai, guasi bai, ginen pelota oso gore altsatuz genuen da hoi gu bizatia ez da, nik bizatia ez da gona, baina hoi jendiak esantzun. Guz baginen izan eguale pelotak behera inguzula. Eta geho, bentsaizu pelota egitea zin gure urrungo. Zertzen? Bai. Baiz... Eh... Orduan zerben ba, arrean anaiak, barberito, gaiastegi, ozea, zoroa, txaba margarrena, eta gaztiarioan anaiak, eta amabia meiru pelotai, e, primerakuk zerben ba, ja berroi urtekin da, orduan hori e, bakizu, e, berroi urtekin ja, zartuak, zartuak eta eta Beste inorrez dut zautzen, titi magarri, baina beste inorrez. Ja, relegu gabe bai hartzen, ez da? Karo, karo, eta geho ba guate genienin beste jende gehi hori zen da. Ja, pelotagatzea garen hino barchartuzun. Bultzada bat emantzen idoten hori. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Eta pilotari bilbideaz, ze hori dakazu obena o... Oh, benesa, <laughs> hainbeste hain izan txinen bai honak eta bain txarrak, baina bat beha ezin ditzu, zane, txain, txango zen. Hombre, badaude e, ba anedota oso bambuzuak, baina anedota baten bat. Hanoetan e, ba, e, bi anaiak jokatzen duen ba, Gartzearen lehenbizikota lajos, eta oita, oita, oita, oita bat eta hameika gatzen, eta ni bolea sartu nintzen Gartzearen zakei, Tandigan hori eta bilako ginen zuzenean. <risa> Orduan, sekulako remontada ez da? Ba, oso, oso ona, oso ona. Orduan, nori izago litzakez zure orointzapen hori nintzapen Bai, da. Bai, ba, da, geho beste bate bat zen, ba, gu bihanaiak jokaten genuen hogeta eta kontra, da, hane zerbait gertatu zen. E, ni jokatzen genuen zoroak, hogeta eta etxabe amargarrena. Josemari, amargarrena, da, Ahi ginen eta amarr galtzen da amarretiko egitea bila Hor <risa> duan izan mentzen oso Oso, osea, txaketak eta Ez zin izan ziren tanto bakar, bakar bat gehiorekin ez da Ez da batek Hortik pa... dator igual Real Madrid zaretasuna, ez? Remontada batik Baina bai, nia espaldik egin, Madrid baloz estu ane bai Baloz bai? Bai, bai, bai Bueno, hasta salieron selekzioa ikustero señalale bai, balozester está. Eh, uno llamaba, ikusten zinale, hai, da. Egon ba? dana gusten dut. Ese Kirol. Bai, bai, bai, bai. Bueno, esos señores. Beste Kirol batzu badi, estutuen la ikusirein. Seitzu. Cuatro bolota. Oye, oye, está, oye, deporte está ahí. Por ahí tan sea. A raya, ese la. Ah, ese ese oyes, la hockey gustatzen. Patinetan da seta. Estigo egin Kristoantz arte teko gaten da, es, es, es. Orduan, asko aldatu alla pilota zure garaitik an asko. Bai. Asko. Ni galderarik askotan indijendiak eta nik satsoradin gaiaztegi gai asti gaur ez dela jokatzen belo Gaur harrika jogatzen dela. <laughs> Ezke, eh goko gatzegun dunian iruti sagatzegun dun eta hori lauto herritin zagatzen da eta pasa egin du da hori falta da eta bai. alare lehenko batin bi ikusin itun, bi pasa Ido bat egintzun bat zazpi kwadron, nola lehik, lehu kwadron gota zuen gara ian, zazpidik badatzeko emanin bertzatzen e, e, ez da pentsa eure, arrastaka elota. eta pilotarien dugu erasko aldatu aldatu aldatu ba, o, aldatuko zen ba e, ...enpresak hartzen ditu peloteiak eta iguelen bat dituzte balnea jo batea sortzion basatzea. <risa> da jina medikuak, fiziok, uitean dituzte, ditu da goberretzea guk bono, guk zuerti izan genuen, hogeinak ginela, baina gure kalia mazane zeiretan laneti erten, da amaretan eberra partidu gugatzea, laneti erten da. <risa> da berroi euru iraazteko. Eta... Zuek entramenduak hamen duak eta basa, baltzen duen horbait zuzen. Bai, bai, ba, ba, ez, ez, ez, ez, ez. Entra hamen duak geure ikazetaka, ba nahiakinda, duezakinda, alkar, alkar beti. Gainare gubi zekinen ondu, onduan zekinen duen frontean, monizipala, oso ondo barrelatzen denak. Eta prestakuntza fisikoa eta futin daunak guak. Eee, kalian. Kalian gueltaka. Hor <gül> <gül> <gül> zuen entramendua batez ere pelotan nibeltzi izaten zen da. Zuen intuizioz, ez? Eh? Karot, baina gu guenare orduan hiru iru partidua, zegin duzen igandetik, igandena gutxinez. Egun baterri bieun deskantzatzeare hona, hona otentzen, borko urrugu honin partidu zen duen. Da, geho, berriro entenamentu nahi hon, ez, ez, eh? urrugu handean beste partidua zen duen, da hor duan, obesan deskantzatzea pelotan ibizu baina. Pelotariek lehen beste dira, aztenan zen duten, gara bezala. Eh, keboa, ez da lanude niguez. Bona, bueno, orduan gauza egukutxio, bale, jurtzuten. Gaurko... Gaurko oi eurokin ez daga zuzera eta orduan behar izan mila besta egin kiston gauza pila erazten zen nuen. Proportzi etzen, etzen eten gaurko pilotariak ustein zain... abera etxak esar Keba, keba, keba. Eta, ohain... Bueno, ohain, duela urte batzuk <coughs> intzen lege bat, ba, Frontoietan erretzea galara zizutela. Zer hau pinideakazu horreiburuz? Da, nik izudu erretzen da nei berdin zain izu, nik izu hortzen sartuko. Ez zela bizka, da izu ditzen fronteiko saltxia zela biskak, jende apuruak joan eta aposto egin eta... Ba, ba, ba, ba, ba, lehen gure epokana erretzen zen da gainean kierra egiten zin. Baina gure izinu zen molestatzen. Hori bai, ba. onduan zeuna ez zuebena peloten egin zena ez zekontu da zen. Ba, joain dela gutxi onaz bengotxeari entzunioen esan ez, ba. Beren ez da zela jende apuru erretzen eta... Ba eta beha ietzi jo, laen barazu ikitzen behitzat Jaro, hori sesenata goti bezala da sesenatan eh, debekatu zea, puru garritzia hango txaltza hori izan, txaltza -txa hori denak, zea sesenata, hori ikendu zatoen da a ber, zein guten dan horrek ere bultzatu iz, izan du frontoidatik an jendea joan izatea edo, jende eh, dutxeo joan izatea ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, Eta Miguel Galeazte giri askotan etzun diogu pilotamiri buruzko kexak ba, Bizi e, girela eta zuk zeu uste duzu? Arraztu ba, edaka, ha! Ba, ba, ni gitzan dintzen lehen... E, gaurko pelotagin horrek iru launi jogatuko zuzuan Gaurko pelotagin donat, donat, Iru, iru, iru pelotagin Eza, guen nahi, eh? baina iru... horrek eh. askotan jogatu zuen biren kontra, hm. da irazi jetzun... Orgo, orduko pelotain, gaurko egizan hazean, iruri Golpe biziazeka lako Buah! <gulpe> Buah! <gulpe> Jenean esatun zenez, bizuarreina Izkarra, ezora garrilak ez da Izkarra Mundiala Ni bakat, galdera bat, diteko Ni pelotan ibiltzen nizenean txikitan banekan pelotari favoritoa, Mikel Goñi, zena Ah! Ze opinio da kasut Mikel Goñiri buruz? Ah, lastima, lastima, lastima Eure Oznei ikia bi guztatzen ziten Aresakon indarrat da Aresakon desparpajor eta pelotan ja. Gaitasun ikara garrila ez da? Izu baina Akordatzen daltzea behin Ete jabanak ezkitzekan da <laughs> Akordatzen daltzea behin Antio Marira Gorrik ekarri zula kontxego pion jokatzea Ba, ba e, bai, bai e, Bertzo laiak inezatzen o... Ez, pelota utatza liak in Abai ah. Eta no, amairu harna Amairu harna, ba. e, bai Nik guagu handakat, bestiak sake bat pasain, eta honek, gonik ja, bestia, osa sakia txarra izan zen ez, ez erantzun zulu hain. Ja, holo, bai bai. Eta... bai bai bai. Bai Pena, Pena, zaman, ja. bai bai bai. Penaz da. Penaz da, baina. Altzu guzti, osa zinion baitasunekin. Ego zer erraz zaken da. Honek, nik dakat aneo eta politia honena, zea, eskuz, banaka jogatzeko, eztakit, lauterreian ego eta ezan mentzion errandu nahi, errandu nahi azteko zera da zuzen bezala bintzen da eta ezan uh -huh. mentzion ariare launduko zion entran mentu da zera eta bai bai bai da entran mentu behin da gero begatuta gai eta kasetako mentzin da zera eta ezan mentzion errandu nahi joe! ziotu si bizetuz manos krizkerreke dereitza izi zion si me kuidari eko motu <risa> <risa> <risa> gaitasun ahatea gaita bestiak zintzotasun oh, ahatea Bai, hori sefantazun ez da. Ta, bai, noizteik bizitzea hori hartzunen? Noizteik, ba... Ni, honea torri gintzen atzi barrea, hori eta iru laurtekin. Nola toan? Hemen, eskondu da, bolo, eskondu da honea torri gintzen, atani jore honea torre zain, atani nintzen atzi, restaurantik jarri zunean, eta neiz atzi bat, bolo, eh, arako eta zeak, ba, torri gintzen. Zuk, ahen atan hilorekin harreman gondi altzen. Asko, azko. Ba, askotan gute gine batean belota kontra joatzen duen partida askotan. Da batzu den, ba, kotxearen egin. da nebesti hurregun erian. Pardon, elkarrekin jundak ego kontrajo datu? Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Bitoi jau da, logor egin jonda, askotan, bai, eh? bai, bai, bai, bai. Pelota kontra ju, baina kalian geho... Lagunak. Lagunak. Oye, gaina, Launa, kampu ganez. Eta ondoren, ogoi urtez, Elizalde... Bai, eta... Eliza... Bai, konzer, ke? Eta zemo, ezko, reizapena gituz. Oso, oso ondo, oso ondo... Oso Oñ... ondo... Oso ondo... Eee... Eh, kaste jende, leengo kaste asko esopten gaten Bai... Bai, bai, bai... <laughs> asko pelota jazinen nik, eh? Eee, eee, ba? Ja, yeah. geu santjoaenda. Beti da nik izautu tapia, tapia, tapia, baina, ez hor, da pelotea bakarrik eta. Tapia, tapia, tapia, tapia, tapia, tapia, eh, tapia ta bai, eta tapia. Bai, airetik jero jubilatu zaion. Orain dela, eh, saspiortze. Saspiortze. Onbe, bueno, mali ez zatenun. Ah. Bueno, hortaren suerte, Bizkari itzan egun da Gio, pelotai oso... txuliz baitare, eh, Toki askotan jokatu zenula hula, imagiratzutez Bizkaia, nafarroan Angi, Buzkoan, eta nuntzuan afizio gehena Zer tokitan? Eh, afizioa toki askotan zehul, baina Niko behintzuan afizio Aundin nahi ikusi dutena, salamankan Salamankan? Eh? Salaman <laughs> bai, bai, bai, bai, bai salamankan, bai, bai, bai. Arritzak, oh, bai Adibidez, eh, nik jokatu nunian eh, bai, Urte batian, biti bidu dinon Nola? Biti beudino, hori eh. zen Biti torrenua, hareen erreinatzen, salamakatik, haroi oh, kilometroa. Eh, oh. Da, lehlengo hainatzen zinenien, lehlengo hainatzen zinenien, etzan ikusten inorre, txakurrat, apaisat, aholako zean bat. Da, geho, <laughs> ateatzen zineni zurez jantitea frontuina, dena bete, bete, bete, betea. Iliak no? ere ateatzen zinen. Zatorra oh. <laughs> besena ateatzen zineo. <gülüyor> Suarezko hendida, bueno, bueno. Zeraneu bai, Leon, Leon neneu bai, baina holite neneu bai. Ordo, euskal erretik anpoare pilota izatzen dut ez? Eh? Esa dut guztun ba, bai, bai, bai, bai. E, txar nasen fronteak etxila, zera, o e, lurrez, lurra, gorra, gor, gor, gor, gor, gor, e, <gülüyor> lurra, gorra, gorra, ja. Eztan, galipota, galipota eta gogalako, e, lurra, lurra naturala. Eh? Baina oso lixo-lizua eta botia pelotak ikintzun berdi-merdin, eh? Oh, berdi-merdin, bai, bai, bai. Fronti zabakarrekan. Zertzen, nireztako ragoa lurra, edo? Geba, geba. Hombre, euridea ikintzen nien etxango batze, borki guztik jintzen da orduan bai. Baina bestela, eh? Orduan frontuak ireki jakzien entzuka, tenez? Oh, bai, bai, bai. Telatu ikaz ez, zer. Baita naparun daren, eh? Fronten asko lezak handa, leintza handa, horre fronti hiriki jazien lehen. Uh -huh. Eta Nafarroako kantera ere ariatu erko ba, ba, ba, ba, oso nahi, handia, handia. Eza... Zergatik hartaz, naho jartzen, gibuzkoan eta ba... buskadean eta hain pilotari gutxi atea eta zeurazko Zeulaz... lehen izan izuten atiken. Gazte jendia, ordun ez beste erre Beste erre milo egitzen gan. Frontoira, frontoira eta frontoira. Da herri askotan, frontoik ikioetan, ni ikusik jute... Hasta que te televista que botas usted luego vatin leizan esea ta. Sena gente gastegendia A bisio da genak, ibiltzen da, da. Beste bizi gistaoain. Ta beste herritan bai galdonostilla eta bilbo mila aukera dituztez. bai baina perrota eta gate atzigo RM di jarian itzako. Hoi ciudad un día a día. Ordun herritikitan Haukera gehiago dituzte, dena gaitzen dien lako pelotan da, Jaro, beste aukera gehiago eta beste misi dugun ez dago es PlayStation, es zilei, Ez playstation, ez zilei, denako pelotan Ez, ez da ez zere Zongi ba, atxeen altsuat egingo dugu eta ondoren jarraituko dugu Juan Ramon Tapioarekin berriketan ven lo de si tú me dices ven será todo para ti mis momentos más ocultos también te los daré mis secretos que son pocos serán tuyos también si tú me dices ven todo cambiará si tú me dices ven habrá felicidad si tú me dices ven si tú me dices ven Berriz ere, hemen txegera Juan Ramon tapiarekin eta beste gombidatu bat ere badaukagu Juan Ramonekin itzegi nahizuena eta baino gorta, egunon Egunon Azidearra jarri zuen e, eh, eurtik Bai, bai Bono, Juan Ramon, nik galdera txukin guztizut Azeko, ba, galdera txukin guztizut Ea, oingo peluta o oingo peluta duzun duzuk guztago O oingoa, oingoa Baina, lehenkoa bine guztagoa? Bai, bai, bai Bisiagoa izunga noski eh? Bisiagoa, eta gorroa ba. Naskan gaziak egin gino gutun dira, eta... Baina, hatta... <laughs> bueno, bizte aldera izango ditzeka, ea buruz buru, lauktor di, o bineo gauzun, guztagoa e, Bilek Denak, guztago ba. denak Bai, bai, bai, bilek Parti gano izun noski, o eh? Bai, bai, bai, bai, bai Laukter diak jokatzen altzen duten zuek Ez, ez, ez ¿Para igual modalidad de egoquilla izango zonas? ¿no? Especate... Eh. Hay de asco dunak... Lauteran ya botin asco, ¿verdad? Asco, Hilbert Fronto, ya, anda, asco negatus, que, ya... Bye... <risa> Naiculan... <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> bueno, ¿biste eso, Galduena, Ángel Luzza? Eso no, da... Ea, Ángel Luzza, bai, alaez. Ángel Angelusa... Bai, egor dinean baina oen nola arratxalentan jokatzen da finala, gaur duan izin Iso da. Isoberrai, oen Angelsuik ez, eta pardiu garratzen duz. Hoi da, gaur radibidez jokatu. Amaiketak uen merrein, ja... Merien da. Isoberrai. Gaur jokatu behar dute, ama bitan, e, niru joketa oinatzen gotxiak ta inberkoan nitzake, Angelusa. Ba, hau ez dakit, ez dakit, txekula ikusi dutan, askotan ikusi dut, baina enez agoratzen Angelusik egen Pamplonaan. Eta jentzen gipuzkoan, no? hemen Donostian lan, baita gano, final gehiena Donosti lan, e. ametan, jo gato behiria. Gio, ogetan tarea ziztenetan da. Ba bai, baina Bilboan. Bai ba, baina, baina, baina oin, oingo berriak, baina orduan Bitoian ez dut, ez, ez da. Izan, Bilboko frontoi berria miliketakoa. Telebizten dibakarik. Eta zehiruitzen. Erra, erra ez. O, e. 2000 eta gehi ofertsona zarte zen frontoia berko izan eleantia bai bai Iso, ikara garrezko frontoia duzka eko goberna dinuak zaga eta uh... hori denako baino eho zertan hoy... betiko baino gila hori ke, bilbuta harrak izan eta frontoia handi nion ber bai. bai, bai. handi nina toki gitxutuela <laughs> gozizutu den handi nio hau ego aldir bazko ez zinon gaztatu hau duzela bai bai bai bai bueno Hain, purpurilean dailtzan pelutaak dira, bai Hiruho eta Aymar, zein egin, bueno, zein duzuzok guztagoen? Haurrian, oh, Hiruho dakan, joko asko gustatzen zat baina Aymar beste, beste klase bada. So pelutaria ez? Bai, bai, bai, bai, beste la ikusi zeintzun. Baina, Hiruho bere, egunon adutunean, Eta kontra eguen ez? Ez, ez. Ehm, bizetik, eh, gara gaten nien pelota motu lagu izaten ziren eta onain bizi lagok. Bizi lagok motelak? Bueno beh, pelotako batzeko ez bizi lagok motela, erdikoa berdu, baina orduan etzeun bizik, orduan dena motelak. Denak patata dena patatak ustelak. Denak patatak. Oimurriz oh, denak errobotea Errobote, denak errobotea Bi, Biaren go, mainako pelotea aixakotzen du errobotea Izan, ikusi altzu kontxego pian nola jokatzen duten Herri arteko harteko partidutanda E, gutxi, oso o, gutxi Oso pelota bizi jekin Ba, bueno, bueno gaztia di hau indikanda e, e, Ilusioare pelote jantzako bakitzu zelten e, Pelote kikiko eta matemau da Boz kuadran hotze maldi madu Pentsatzen du, nio, fuertzen Da motela bat emaiozut da jota jota bi kuadron espaldi ba... Desanimatu bezala, egin da eta egia hori, eh? Jo, kochuek jopian, frontu emotza izan da, ez zelte, pelota bizigia jokatzen. Bueno, hori... Bi pelota zotik behin, frontu, enrebotea erizten badia, hori zerbait egizkio, eh? Bueno, bueno, bueno, bueno... Hain ne bizia gauzaten ziz gitu. Motela baina gobe. Neire, bai... Bueno, go! Fultz badinare Barcelona, badakiguta, Barcelona o txentzi? Madri! Madri? Guntze eratzen da, joan Ramos? Ui! Biteko bat aukera zuera batzen Barcelona! Madri nekontra egon duna? Baina, Madri, campeon! Nose, txeltzi, oza Barcelona ze simpatia, zedo joku zuzorenak dielako. Nei, benetan zain ni, Barcelona joku eina Aimez te toketa, aimez te toketa, aimez te toketa ¿No eres tapia? <risa> ¡Mariaturo! ¡Mariaturo, ya! ¡Kampo guarda chingan pasatsego, zena eunda barretá más bar toque! <risa> ¡Pasetia verdad, tal vez enzalta! Ba, ¡Pasetia! ¡Pasetia! Ba, ¡Pasetia! Pues, ¡Eso, eso, eso, eso! Bueno, yo, oaña, bestia galnerán amotza, dukeñuskizote, eta galnerán azkarrak. Tzulez, tzuleka, azko gutzi inia! Zanik beste hau zuha, galetuko esotu. Zarrana edo gaztiana. Bilek. bilek. Nei neskada gaztia guztuz izgit. Ba. Ech. Nei bilek. Neskada zarran eta gaztia. Almexak o txizorra? Ez bat eta ez bestia. Bitsi katalan o perrier? Bitsi katalan. Bitsi katalan, eh? Perrier bine guzteko. Baina beti bai, bai, bitsi atet. Gozartzeko hori. Marki. Ba gantziz leuk sir erabiltsun itzusu. Marka goak o marka ileguak. Iza bialtzienak. Iza bialtzales getzurik. Az könnte Dinga mal zusammen. Iza lak. Ia iru 20 hartza da baitik izera kaltsutzioak. Bai? Bolo opari bezela. Ge garbitu norek jiltsuna. O yes, yes, yes. sea, manchatsi maldimai ez bota. Berri jente. Jo seba dalzeraltsendia. Leheneko aurretik eo bultean mandak eo atzetik, no? E, bile, bile. Nikot, Nikotina aurretik atzea pasaber da, no? Bai. <laughs> legia, txartu legia. <laughs> <laughs> son da euskan fostaude, la lauera <laughs> <birera>, bilera, ez? <laughs> no, son da euskan estutein. Jo, eurta zera libratuak. Bai. Arki. Bueno, pizza, pizza, zutik o ezitna. <laughs> <laughs> sí. pizza. pizza, zutik o ezitna. Zutik, zutik, hori indiak zutik. Izanako <soraz> zela ez? Eta, asko nabaldera, rubiak, muriak, o hili horiak? Dinak, mm. dinak... E, Iruak ir ezti txarek izango ikk. <laughs> Probatzeko. <laughs> Dinetik, buratu hori da, gero, En bat bat, da gurukun bestia eta... Aber, aber... Galdera <laughs> hori <aro>. egin <gül> bat ematateatzen den. Bai, urungoan ezkadoz eta garri nahi honena, ez, ya, jubilatua ongizumat Jubilatua, honi nire sazaina, honi Hortaz uzet, zalantzik ikinen Huan dik jubilatuko zen luke bat bineo gehiago ez, panrakon Ze Bueno, entzule hori esan nahi dugu gaur Oihartzu nirratiak hamailu urte bete ditu Eta andoni harri eta gure lagunaren urte ditzak ere badira eta <laughs> Pentsatzen dugun lezakane egongo dela. <gül> Zorionak bena ere Hoy diglota no es aquí guzertan ni belikao mañan. De que yo odio, eh. Es hermosa en galetzeko. Veak ez dut, teia espero, baina. Eh. No la co reacción está de nun. Bueno, edo estaldurak badago. Cabrón, ya que estáis en teléfono va a pasar. Lo das itzali, eh. Seguro. Eongo da, lota no ain. Bai, minun ez pentsa, lezakan eguzki pixatik jotzen dunean Zubak ez ba. ze behiru aiten dunean oh, Egozik egin jazen, barudan altzulo tindakampanya bat tindak Ez, ez, eh? oh. oh. lezakan askotan egun baina Parrandan gutxi? Para, oh, horreduan parrandan parranda gutxi Ez altzen dunean baina e, irri jo bazte horretan bantzik izan Ez, ez, ez, ez Bantzari finak neuzkak izotun dira normaldean ba. Ez. <laughs> Eba gomiak zer? Pospolia ez hantzeniak, ez basar ez hantzeniak. Orduan inor Orduan basaretan hantzeniak asko. Bai, eh? bai, bai, bai, bai. Festa da bai. Kostumea da bai izan, bai. Ta urtean bitan bakarrik ez. Bai, baina bitoian adibidezean eh, basaretan basaretan hantzia. Basar eztura. Baina azalda bai egun berezia basar eta Ase, ah, eh Sanprodenzio... Bela, eser bai bai? Orduan, dana pasareta... Sanprodenzio eh, ez nara da, bastez ez... Eh. Sa bai, Sanprodenzio ez, bai... Bueno, nik... Hem indikan aldi nortik... Juan Ramoni bertzu kantatu behar diot, eh? Hartsu bat ekar ganduzdu... Bai, bai bertzu bat... Kantatu behar Juan Ramoni... Ion, ze, bat bat ian edo etxetik gara dian... Bat bat ian... Bat bat ian... Bat bat ian... Bat bai, bai. A ver, a ver. De hecho, soy guarla que superestá guarla. Eh, sí, sí, sí, sí. Arduino etse jende jatorraz inguratu eta hori dan ontzako oben zer leizateke oi hartzunetaz gure tapiarik ague boh... Bo ba, ba, la horta... jarra bertxua ba, be, eh juan bai bai bai bai ba, ba, ba. oi grabatu mertu bai ba, <risa> jajajaja ba, ba, ba, ba. <risa> publikatu eh ba, oi du jarako oa mirenen oi da miren tada oi du burako gaztiak ni baniak eta hondizan eh? Euskari vale, kaskoba Gregori Olarran jaga gurek inizatik eta Eta nizk eta nazko inizatuzula Ba ikaur jongo da guain dik paratak gaur Ez ez nietz Zuek unzuek Baera, bueno Euskari bueno. kaskoba Gregori Olarran jaga eta Zuei, zuei Bueno eta guain ni izan gaitzuet ba gaurko planik ez batzutein Ba ez posuilez duten Za, nada, zer, zer pozuelo. Se gau ya no arratsaldián, planik ez es bazute. Ah, no, agenda, esango digo zurduan. Oi da agenda. Bueno, jaingo zute ba e, gaur San Fermin eguna dela, ta Mendikurbil ba, daude pasaian choko San Ferminak. Ta pasaian San Ferminetan basariko tamborra da ondoren, eh Herriko plazaan, Arame dan, egongo da DJ Plazaola eta DJ Chabas baita ere. Bueno, orrera Jon Merkoduko alde DJ jangana, ez? Jon Rabon. Noa, DJ jang zute Jon Merkoduko, balos. No es, es, es, es, ni es Nimen <risa> bueno, da imamutea Basta eroztea? Zerbait, zerbait Ordu nes da DJ ik ez talako musik ik Bueno, ordu beste plana bada doi, eh? lexakako San Fermiak Ordu badao Arantxaldeko Zaspiteritam, Plaza Azarrean, Bertxo txapelketa Eta bertaniongo dian, Majalen Lujanbio, Andoni Egana, Julio Soto, Julen Zelaya eta Xavier Silbeira Osa, ober nomenak, hando bada no? Ya, ya Horra junko anzitzi Mañu corta saldiko Mañu corta Zaki doi ya ditea gogozen Kaur... Kaurkoz Horrek Beria mandu gaurkoz Eta ego lexakan baitare poteoa arratsaldean eta elektro charanga Eta... Politea zango goire ez Elektro charanga erazka losi zango deno Ba, hori urte gina arra Eze, hau zez Hori urte gina zorna. Eta lesakan gauian, DJ-en dara, DJ-en daudeta Eta no gehoa harra... Gauan eh? Baina ez dute ez berberenik ez, e trekinti daik ez deuzi jartzen Eta eusara bueno, ara, ustez, honea bat, orkibula bat Tsoin, tsoin, nogaintik zan bertut beste gauza bat Bueno, bueno, venga, zei Tan horbaitek ba, arratxaldeako arra nahi badu plana, arratxaldeko seiter ditan Hernaniko anbotota bernan, punkoi kontzertua, Axtung, eta kaleko urdangak Kaleko urdangak, hauen dio... Ordan narrungoak izango dira ba. <risa> Norbea ni zegoak eh? joan. Bueno, eh bad gure asteko trikitelaria badatorla ayerle sola, hau oharzun irratia eta Andoni Arrietantzako eta Fermin guztientzat gaur beraien santua delako. Sori honak denoi. Enga denenekin kantatu eh. Hala da. Jo <risa> no! soria meti soria la coiartu suri dirrakia soria la Bueno, dime por qué es un chico excelente Lola con Barry Crocker, ¿es? Y con luego técnica se la lengua ¿eh? <risa> Esker, Juan Ramon Tapia vale. Eskerrik asko emene gote bat ikan Eskerrik asko emene vale, gote bat ikan Oihartzun irratiko entzule guztiai Bakiztute emendik aurrea Uztailan larun batero emenean gogea Oihartzun Eskerrik asko emene gote